Na Allah anahu wa ta'ala ambe khairi Kumaan kwa kile ambacho amekuhudhurisha na ajiwe iwe ni sehemu ya mema yake pia Allah anahu wa ta'ala atujalie sisi ambao tusikiliza kile ambacho kimeletwa kwetu iwe ni sehemu ya kubadilika kwa yale ambayo tumekosea na iwe ni sehemu ya kuzidisha kwa kile ambacho tuko nacho katika kheri bila shaka jambo lolote ambalo huzungumzwa katika dini ni sehemu fulani ya kujifunza. Ahiana mtu wanafahamu haya masail na mambo ambayo yamezungumzwa lakini wakati mwingine anagafilika nayo. Lakini wakati mwingine mtu hayafahamu akawa leo ndo amejifunza. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atujalie wale ambao wanasikiliza maneno mazuri na kuifanyia kazi. Na kilichobakisha ni kwa upande wa al-Asila tunaomba yale maswali ambayo yanafungamana na madani au la zaidi au yanafungamana na ramadhan basi andikwe katika karatasi halafu yapenyezwe katika hayo madirisha kwa hiyo tunatoa dakika mbili kwa ajili ya maandalizi hayo Insha Allah tunataka tuserefuche sana kwa sababu watu wanako na kufanya maandalizi ya majumbani kwa maana hiyo masail yaandikwe na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ataepesesha si kuweza kujibiwa atajibiwa na wale ambao wameandika maswali yao yakawa hajadibiwa basi wajijue kwamba sisi wengine insha ya Allah yatajibiwa mambo yote hakamiliki mara moja Allah akulipe nikheri Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam swali la Tunaomba utatjie vitu ambavyo utasoma ili kujifunza kuwa na haya. Jambo la mwanzo ni kusoma sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuisoma Qur'an kwa sababu Mtume tabia zake zilikuwa Qur'an. Kadhalika na kusoma sira ya wajabema naupande wanawake hasa kuwasoma wale Masohaba na salaf wanawake maisha yao namna walivyokuwa kwa sababu hivi visa hivi kunaakuwa kuna ibar yani kuna mazingatio na mawaidha ndani yake namna walivyokuwa maisha yao kusoma tarehe yao huko kunapelekea sisi Kujifunza na kuwa na haya na kubwa zaidi ni kusoma tauhid mtu kumsoma Allah subhanahu wa ta'ala kunapelekea mtu kuwa na imani iliyokuwa na nguvu ambayo ndiyo haya wenyewe kwa sababu kunapatikana jambo la muraqaba alihsan hilo ni katika jambo ambalo linalepekea sisi kujifunza kwake kusoma kwake kuweza kuwa na haya kwa ufupi jawabu liko liko hivi Allahu je mwanamke anaruhusiwa kupunguza stara kwa wanaume washangazi zake na mama zake wadogo haifai kaka zake upande wa baba yake baba wadogo mashangazi zake na mama zake wadogo ni wanaume ajana wanaweza kumoa ye haipaswi kwa sababu wanaweza wakamuoa yeye. Kwa hiyo ni katika kama wanaume wengine Na saa zako kwa wanaume wasiovaa eh, kwa wanawake wasio sucks ndani ya swala ni zipi? saa ziko vile vile asili kwa mwanamke atakana afunike nyayo zake. Kwa hiyo itakapokuwa ulaka liluza doni lake dira lake ama baibu lake linakashifu sehemu ya miguu yake itakuwa siyo sawa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema idhakanti itakapokuwa la mwanamke ni sabiga yani wasi' linafunika kutoka juu mpaka chini na maana ni kwa sio sio lenye kumwenea itabidi avae socks ni kunyake na kadhalika kupaa soksi miguuni ni astaru laha linamsitiri zaidi yeye asikashik ina msitiri zaidi kwa kii asikashifiki kwa sababu nguo yao yake wa, katika selef kama mtume alivyoelekeza ilikuwa inazidi kuanzia kwenye nyayo dhira nzima au shibiri moja shibiri moja kwa hiyo wewe unaona tabu na mazingira tuliyokuwa nayo vasox vasox mwanamke wa akichu Mwanamke akiachwa na kaida mezini ngapi? Mwanamke anapoachwa anakaa heda kurui tatu. Kurui tatu ni hedhi. tatu au tohara tatu. Anaachwa akiwa katika tohara hajakutana kimwili na mume wake anapewa talaka hapo. Kwa anaanzia katika tohara hiyo mpaka akipata hedhi moja ya kwanza anaingia tohara nyingine baka apata hedhi ya pili ni ya pili na anakaa katika tohara akiingia tatu memaliza na ikiwa ni Aisha amekata tamaa kupata na hedhi au ni mgonjwa hedhi hapati au bado ni mtoto hedhi yake itakuwa ni miezi mitatu miandamo miezi mitatu miandamo swali la nne nauliza kumwadabisha mtoto wakati wa mwezi mtukufu wa ramadhani inafaa inafaa kwa sababu kufunza adabu ni katika elimu lakini usichukulie vile vile hasira na kadhalika ujue namna ya kumwadabisha mtoto mtoto kuna adabu yake namna yake sio mtoto anapigwa tu kama makwaju kule kwetu tunasema hivyo zaidi ya bakora kubwa kwa inafunzwa kwa kiasi ya kosa lililofanya na kadhalika kujepusha kumwadhilisha mtoto kwa sababu kumwadhilisha mtoto kunapelekea vitu vingi katika saikolojia vinaitwa trauma na vinginevyo mtoto anaekujua anavalishwa virago anapakwa masizi apitishwa mtaani au kamwadabisha kwa watu wakawa na mchokoza nje kwa mapungufu ya tabia yaliyokuwa nayo wewe mtu mzima huh? uridhi nayo kwa inapelekea ya mambo yanaoathiri saikolojia ya mtoto tokea utotoni kwa sababu ya vitendo anayofanya mzee akiona kwamba anafundisha ao mlezi haifai vitu hivyo. Kwa ya Ramadhani, mtoto anafunzwa lakini jiepushe kwa wana huruma naye na kumfunza kwa kwa huruma isikuchukulie hasira na maneno makali kwa sababu katika Ramadan sitakapelekea kuharibika kwa Ramadhani. na kijana au binti ambaye anafunga halafu hasali ina ruhusiwa kumpiga swala la kumpiga mtoto akifika miaka kumi ni jambo ambalo limeletwa kisheria Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuambia muru auladakum aulada kubi salati wahum abnaa 70 wadhribuhum alaiha wahum abnaa 10 sifini Waf wafundisheni watoto wenu naswala hali ya kuwa ni watoto wa miaka saba na wapigeni wakifika miaka kumi Kwa hiyo mtoto akifika umri huu ataikuswali. Swali nyingine ambayo mwisho katika mkono wetu hapa, je, inafaa mtu kutoa kibaba akiwa na deni la Ramadhani iliyopita alikuwa anaumwa? Kibaba na sisi nusupishi. Fidia inaruhusiwa kutolewa mtu aliyekuwa hafungi kwa sababu ya maradhi yasiyo Ikiwa ana maradhi kaambiwa na daktari mjuuzi wa fani yake mwenye kuaminika maradhi haya Hayapowi tena na ukifunga yanazidi, huyo ataruhusiwa kula mchana wa Ramadhani na kutoa fidia. Ama mwenye maradhi ya ambayo yatapoa na wakati wa maradhi hawezi kufunga anaruhusiwa kula mpaka atakapopata nafasi ya kufunga juu ya kwamba daktari mtaalamu wa fani yake muaminifu amemwambia maradhi haya atapoa ataruhusiwa kula na ataendelea kubakia na dili lake siku atakapopoa ataanza kulipa funga zile sio kule sio kutoa fidia fidia ni ya mtu ambaye ana ya maradhi yasiyopoa kuzaa si jambo ambalo halipoi mwanamke atakapokuwa anazaa sawa Mwaka mmoja watoto wawili wasiopacha lakini baada ya muda atapumzika atalipa siku zake yaani nikisema mwaka mmoja watoto wawili wasiopacha na maana kuzaliwa huyu leo mwezi wa pili na mwingine anakuja kuzaliwa mwezi wa pili mwekani au mwezi wa kwanza mwekani yani baada ya kujifungua tu baada mzigo mmoja mtu kachukua tena ujauzito lakini baadaye atapumzika na hatoza atalipa funga zake kidogo kidogo ndiyo kauli ya kubwa na maneno ya Sheikh Abdul Thaimin rahimatullah taala Fidia ni ya mtu mtuabaya na maradhi yasiyo poa lakini mtu kaumwa maradhi ya kupoa hajapata nafasi ya kulipa kwa maradhi yale akafa baada ya ramadhani kumalizika maradhi ya mwandama ya kupoa lakini bado hajapoa akafa huyu hana deni Halipiwi hana deni kwa sababu wa mankana maridan na yote yule ambaye amekuwa hii mgonjwa au ala safarin fa min ayamin ukhra atalipa idadi ya siku alizokula katika masiku mingine kwa huyu mgonjwa mwenye maradhi ya kupoa imefikia yeye kufa hakupata siku za kulipa kwa hana deni lakini alipoa akazembea hakulipa akaja akafa Huyu ana deni. Huyu ana deni na watu wake watamlipia fidia ama kumlipia funga ni katika deni la funga ya kafara. Funga ya deni la kafara ndio wanafungiwa na watu wake. Wallahu a'lam Na mtu na mtu mzima ambaye hawezi si mgonjwa lakini yeye ni mtu mzima kikongwe Hawezi kufunga akili zipo huyu naye atoli fidia ni kama vile maradhi mtu mzima akili zipo mtu ambaye hana akili akili zishapotea zinakuja na kupotea mara hizi zipo baadaye hazipo baadaye zipo huyu manake haisemeshwi na sheria huyu haisemeshwi na sheria wala hatoifidia kwa sababu ye sio mahallul khitab hiyo ndio uchanganuo wa uchanga wa jambo hili namna lilivy barakallahu fikunna subhanak bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka atubu ilayka wa sallallahu ala muhammadin wa alihi